și, în și pe pământ, tată, și sfânt. Aici este preotul Valeriu, din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții, aducând pentru onoratul public ascultător lecțiunea numărul 242. Iubiți ascultători, mulțumim Lui Dumnezeu pentru o nouă ocazie care ni se oferă în ascultarea Cuvântului Lui Cel Sfânt, astăzi în Evanghelia după Matei 26, începând cu versetul 75. Haideți să fim cinstiți și să considerăm fiecare dintre noi în momentul acesta când ascultăm că ne-ar bate poștașul la ușă și ne-ar aduce o scrisoare semnată și sigilată cu parafa oficială semnată de însăși mâna lui a președintelui de stat. Spuneți drept dumneavoastră dacă n-ați deschide cu multă curiozitate scrisoarea și cu multă bucurie sau cei care aveți conștiința încărcată cu multă teamă. Oricum, n-ați lăsat scrisoarea undeva pe un raft, ci ați citiu. o și dacă ar conține un mesaj bucurător și care v-ar spune că v-ar făgădui ceva, cu câtă grijă ați citi-o și de câte ori ați încercat să descifrați ceea ce este scris acolo. Ei bine, mesajul care ni se va prezenta și astăzi pe calea undelor e din cuvântul scris al lui Dumnezeu. Pentru că președintele de stat, oricât ar fi el de mare, de înțelept, și dacă ar fi și bun și grozav, e un biet om, ca mine și ca dumneatale care a cărui viață este tot așa de fragilă ca și a unui ou. Scăpa jos din mână și să spa. Dar când îți vine cuvântul Dumnezeului Cerului și al Pământului, care a făcut tot ce se vede și nu se vede, poți să ai mai puțin interes pentru El? Mulțumim Domnului că în bunătatea Lui Cea Mare ne-a făcut parte de El și putem pe calea undelor și prin împrejurarea acestor programe să ne hrănim din El. Am văzut împreună cu autorul cărții Calea către Hristos că Hristos este singura a omenirii, El fiind unica, fiind singura cale pe care se poate ajunge în cer la locul cu verdeață. Astăzi, înainte de pătrunderea în lecțiunea noastră propriu-zisă, vreau să vedem din cuvintele acelui autor cum putem apuca în mod practic pe această cale prin pocăință. Haideți să vedem ce înțelege autorul respectiv prin pocăință. Cuvântul pocăință vine de fapt de la grecescul metanoia, ceea ce înseamnă schimbarea gândurilor. Noi oamenii, fiind născuți în păcat și în fără de lege, așa cum citim la Psalmul 51 cu versetul 5, Trebuie să ne schimbăm felul de gândire păcătos cu unul nou și sfânt. Haideți să citim ceva despre păcăință din cartea amintită mai sus. Este vorba de cartea Calea către Hristos. La pagina 19 citim în felul următor. Sunt mulți care înțeleg greșit adevărata păcăință. Multorale pare rău că au păcătuit, ba chiar se îndreptează în aparență, pentru însă că se tem de pedeapsa anunțată asupra păcatelor. Aceasta nu este pocăință în înțelesul biblic. Aceștia sunt, în mod simplu, care deplâng suferințele așteptate, dar nu păcatul în sine. Acum avem în continuare câteva exemple de astfel de pocăință care nu este reală. Spre exemplu, ea Esau văzând că a pierdut pentru totdeauna dreptul de întâi născut. Balaam, de asemenea, înfricoșat de îngerul care stătea în cale cu sabe amenințătoare, recunoscut păcatul său de teamă de a nu-și pierde viața. Nu vedem însă la el o adevărată părere de rău de păcat și nici întoarcerea de la cele plănuite și nici groaza și scârba de răutate. Un altul este Iuda Iscarioteanul, care după ce a vândut pe Domnul Sustrigă, strigă, a împăcătuit vânzând sânge nevinovat. Dar el nu s-a pocăit cum s-a pocăit Petru. Mărturisirea aceasta a lui a fost smulsă sufletului său de teribilă așteptare a judecății și de simțul chinuitor al o de meritate. Nu s-a pocăit însă de păcatul acesta din adâncul inimii ca și Petru. Urmările trădării îl îngrozeau, dar în sufletul său nu se simțea, nu simțea acea durere sfârșitoare că a vândut pe Fiul Cel fără prihana lui Dumnezeu și a repădat pe Sfântul lui Israel. Faraon este un alt exemplu pe care îl vedem sub influența suferințelor pricinuite de plăgile de la Dumnezeu. El recunoștea păcatele sale, dar numai cu scopul ca să scape de continuarea suferințelor. De îndată însă ce plăgile încetau, el își lua din nou poziția lui de împotrivitor față de Dumnezeu și nu se temea de el. Toți aceștia deplângeau urmările păcatului, adică le părea rău pentru cele ce aveau de suferit, dar ei niciodată nu, vreau, nu le părea rău de păcatul pe care l-au făcut, pentru că, așa cum am văzut și la faraon, se întorcea înapoi și făcea același lucru de îndată ce Dumnezeu își ridica mâna apăsătoare asupra lui. Când însă inima se supune influenței Duhului lui Dumnezeu, atunci conștiința se deșteaptă, iar păcătosul ajunge să înțeleagă treptat cu prinsul și Sfințenia Legii Lui Dumnezeu, care este temelia stăpânirii sale în cer și pe pământ. Iubiților, aici se încheie comentariul făcut de cartea respectivă, la care adăugăm câteva gânduri. Gândindu-ne la Faraon, Faraon este un tipic pentru cei mai mulți din zilele noastre. Cât dintre noi nu mergem duminica la biserică, sau chiar dacă mai rar la anumite sărbători, și facem o pomană și spunem un pomelnic și ne închinăm și facem câte facem noi acolo, fiecare în felul culturii în care este, unii care merg la așa zise adunări, alții care merg la biserici, oriunde te duce. Și după aceea ieșim și ne vedem mai departe de treburi. Ne-am dus acolo mânați de conștiință, de teamă de păcat și știind că ne așteaptă rău. Dar după ce am ieșit, facem mai departe, trăim mai departe cum am trăit și până atunci în cursul săptămânii. Oare nu e asta la fel ca și faraon? Faraon îi spunea lui Moise, am păcătuit, uite, roagă-te la Dumnezeu să ia după mine paga asta. Și după ce l-a Dumnezeu paga Faraon se întorcea înapoi la relele care le-a făcut mai înainte. Vreau să știți bine, toți aceia dintre oameni care practică acest fel de mers la biserică sau la adunare, duminica, iar în cursul săptămânii se întorc înapoi la starea lor de păcat, vor și negreșit aceeași soartă ca lui Faraon și anume pierzare veșnică de la, de la fața lui Dumnezeu. Pentru că știm că Faraon a pierit în apele Mării Roșii, încercând să urmărească mai departe pe poporul lui Israel. El niciodată nu și-a schimbat starea lui de dușman al poporului lui Dumnezeu, chiar dacă pentru moment cerea iertare lui Dumnezeu și l-a urmărit și urmărind pe poporul lui Dumnezeu și a găsit propriul lui sfârșit. Dacă tu urmărești Sfințenia lui Dumnezeu și ești dușmanul Sfințeniei lui Dumnezeu, întorcându-te în cursul săptămânii și făcând același lucru, degeaba te duci la biserică, cum zicea Tatăl Lucreangă, degeaba, degeaba, te duci degeaba, rugni scai papuci, ca să știi că piezarea ta va fi veșnică de la fața lui Dumnezeu. Toți trebuie să ne grăbim să avem o pocăință adâncă din inimă ca a lui Petru, să ne întâlnim cu privirea cu Domnul Isus, pentru că într-una din Evanghelie se a arătat că Petru și-a întâlnit privirea lui cu Domnul Isus. Trebuie să existe această întâlnire cu privirea Domnului Iisus să fie o schimbare a inimii care generează starea noastră și nu numai să ne pară rău de urmările păcatului și atunci vom putea să fim fericiți. Doamne, ajută-ne ca în programul acesta să cunoaștem mai bine adevărul acesta, necesitatea aceasta a schimbării inimii și vrem și noi să întâlnim privirea Domnului Iisus să ne pătrundă până în inimă și să căpătăm de la El o inimă nouă lepădându-ne de asta veche. Amin. Nu.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 Iubiți ascultători, ne aflăm în Evanghelia după Matei, capitolul 26, din care citim pentru început versetul 75, urma de gândurile care îl însoțesc. Versetul sână în felul următor. Și Petru și-a adus aminte de vorba pe care o spusese Iisus, înainte ca să cânte cocoșul, te vei de mine de trei ori. A ieșit afară și a plâns cu amar. De multe ori trebuie să cânte un cocoș ca să ne aducem aminte de cuvântul Lui Dumnezeu. E bine să avem farurile mașinii în față, nu în spate. Să ne aducem aminte de cuvântul Lui Dumnezeu înainte de cădere, nu după cădere. Cea din lucrare pe care trebuie să o faci când te trezești din somn este să-ți aduci aminte. Fie că este vorba de somnul trupului, fie că este vorba de somnul în care era cuprins cugetul, să-ți aduci aminte că trebuie să-ți amintești de ceea ce a spus Isus. Da, lucrarea cea mai importantă pe care o ai de făcut atunci când te trezești, fie dintr-un somn, fie din altul, este să-ți aduci aminte de ceea ce a spus Domnul Isus. Fericite sunt sufletele care își aduc aminte. Numai atunci are valoare trezirea din somn când îți aduci aminte de ceea ce a spus Isus. Petru și-a adus aminte de cele spuse de Domnul și urmarea a fost pocăința, iar pocăința a fost cu putință numai dacă a ieșit afară din mediul care l-a făcut să cadă în păcat. N-a rămas în locul cu slujnice și ostași, în locul cu preoții și cărturarii, unde ar fi fost ispitit iară să se repede ci a ieșit afară. Aceasta este adevărata pocăință cu urmări binecuvântate. Ieșirea afară. Oricât de greu ar fi păcatul pe care l-ai făptuit, dacă ieși afară din locul unde ai săvârșit acest păcat printr-o pocăință sinceră, Domnul te primește și te iartă. Așa au stat lucrurile în privința lui Petru. Petru iese în noapte ca și Iuda, dar ca să întâmpine aurora dimineții. Fusese părăsit de îngerul nevinovăției, dar intinsese întinsese blând mâna îngerul pocăinței. Citim despre el că a ieșit afară și a plâns cu mama. Spune fratele Ion Marin în felul următor. Ochii care nu pot plânge pentru păcate sunt cei mai nenorociți și mai nefericiți ochi de pe pământ. Plânsul este legat de viața pământească. Dacă s-ar aduna la un loc toate lacrimile câte s-au vărsat pe acest pământ, s-ar face râuri de lacrimi. Moartea aduce lacrimi, durerea aduce lacrimi, paguba aduce lacrimi, ura și vrăjmășia dă naștere la lacrimi, lipsa pricinuiește lacrimi, jignirea aduce și ea lacrimi, dar iată aici pe un om bătrân plângând cu suspine ca un copil. Petru își plânge păcatul lui că s-a lepădat de Domnul Isus. David își scaldă patul în lacrimi, așa citind la Psalmul 6 cu 6. Își plângea păcatul lui. Femeia păcătoasă plângea și uda cu lacrimi picioarele Domnului Isus, Găsim la Luca 7 cu 38. Iată așadar niște lacrimi care nu se valsă îndeajuns pe pământ. Astfel de lacrimi arată o inimă simțitoare și fac cinste a care le varsă. Sunt lacrimi și lacrimi, fel și fel. Lacrimile de pocăință însă sunt cele mai scumpe înaintea Domnului și El le strânge în burduful său, după cum găsim scris la Psalmul 56 cu versetul 8. Ce adâncă pocăință a fost în sufletul lui Petru! Așa se petrece cu orice om mare a lui Dumnezeu când se întâmplă să cadă în vreun păcat. Și pocăința lor slujește ca pildă pentru toți cei care au pornit pe calea mântuirii. Despre Sfântul Macarie se spune că a plâns toată viața pentru că furase o zmochină când era copil. Până în ziua de azi, și cât va ține avea cu acesta? Petru, cu păcatul și cu pocăința lui, ne stă ca cea mai puternică pildă. Se povestește că în anul 1875, într-un sat din Manciuria, a fost închis un creștin cu numele Tang, un om cam săra, cu duhul. Îi se pusese sabia în piept și a fost întrebat dacă este creștin. La care el a răspuns? Da. Mâna celui care ținea sabia început să se miște pentru a-i o în piept ca să-l omoare. Dar în clipa aceea un ofițer a strigat Da-ți drumul că un prost. Mai târziu, un misionar l-a întrebat. Ia spune-mi, cum ai putut să mărturisești pe Hristos cu atâta curaj când știi așa de puțin despre el? E, păi să vedeți, răspunse omul. Citisem de curând găduirea lui Petru și n-am vrut să mă asemăn cu el. Dragii mei, sunt împrejurări când Domnul și adevărul lui se află în strâmtoare, fiind urmărit, prin și condamnat. Să nu ne lepădăm, căci biruința din urmă este a Domnului. Dacă ne-am bucurat cu el în vremuri de liniște, să rămânem cu el și în vremuri de strântorare. Dacă ne-am bucurat cu el la nunta din Cana, să nu dăm înapoi când el se află în curtea lui Caiafa și Pilat pentru a fi judecat. Să nu ne lepădăm, știind mai dinainte că vor veni vremurile lepăderii de credință, să ne pregătim din timp ca să putem rămâne în picioare în ziua cea rea. O, Doamne Iisuse, dacă nu pot ajunge la curajul lui Petru din grădina Ghețimanii, dă măcar cugetului sensibil ca să mă pot pocăi cu adevărat ori de câte ori am săvârșit vreun păcat. Amin. Cu versetul acesta se încheie studiul nostru din Evanghelia după Matei, capitolul 26. În momentul acesta vom începe studiul capitolului 27, penultimul capitol din Evanghelia după Matei. Citim așadar versetul 1 din capitolul 27 de la Matei, care sunt în felul următor. Când s-a făcut ziua, toți preoții cei mai de seamă și bătrânii norodului au ținut sfat împotriva lui Isus, ca să-l omoare. Toți preoții, fără nici o excepție, au ținut sfat, auziți, cum să omoare pe Isus, fiindcă hotărârea rezultat din casta lor preoțească. Castele totdeauna se împotrivesc adevărului nou descoperit, Căci interesele de castă sau de religia lor, de comunitatea, de confesiunea lor sau de cultul lor, niciodată nu se potrivesc cu interesele adevărului. Unde e cult, nu este adevăr. Unde vine Isus adevărul, cultul, confesiunea, casta, religia, trebuie să dispară. Toată învățătura Evangheliei nu este pentru apărarea vreunei caste religioase și nici pentru înființarea de noi și noi, culte sau confesiuni în locul celor vechi. Deci, din punctul de vedere al casteilor lor preoțești, avea dreptate să omoare pe Isus. Prezența lui însemna moartea ei. Și astăzi lucrurile stau exact la fel. Împărăția lui Dumnezeu, împărăția adevărului, nu este pentru înființarea de noi culte acolo în împărăția lui Dumnezeu în cer, nu sunt caste religioase în vecii vecilor nu vor fi caste, numai pe pământ, în lumea păcatului, sunt asemenea lucruri. Cei care fac parte din împărăția lui Dumnezeu, cei care locuiesc împreună cu Hristos în locurile cerești, au spârșit-o cu cultele, cu confesiune și cu deosebirile. V-ați îmbrăcat cu omul cel nou, spune cuvântul, după chipul celui ce l-a făcut. Aici nu mai este nici grec, nici iudeu, nici rob, nici slobot, ci Hristos este totul în toți. Cine dorește să citească, acesta este un verset din Scriptură, adică sunt mai multe versete culese din Epistola lui Pavel către Coloseni, capitolul 3 cu versetul 11, Galaten 3 cu 28, Efeseni 2 cu 6. Și cât de frumoasă este rugăciunea Domnului Isus, rugăciunea, așa zis, să împărătească din Ioan 17. Cât de convingătoare este aceea unde Domnul Isus se roagă ca toți să fie una, după cum eu, Tată, sunt în tine. După cum Tu ești în mine, așa să fie și ei, toți credincioșii, una în noi. Doamne, de unde atunci atâtea culte? De unde atunci atâtea denumiri? Aceasta trebuie să fie neapărat numai invenția lui Satana. De aceea se și războiesc cultele între ele, de aceea se și ridică revoltate împotriva adevărului, pentru că ele nu sunt înființate de Hristos. Hristos a rugat Tatălui să fie toți una și numai multe. Vedem cum căpeteniile poporului își apărau pozițiile pe care le ocupau. Cine vrea să fie căpetenie, nu poate fi decât luptând pentru păstrarea poziției. Dar dacă Domnul Isus vine într-o inimă, într-o comunitate, într-o familie sau într-un popor, vine ca El să fie capul. La Ioan 1,11 citim că a venit la Aisei și Aisei nu l-au primit. Iată așadar că versetul ne spune că pe lângă preoți mai erau și bătrânii. Trebuie să fim cu mare băgare de seamă că de la o anumită vârstă în sus putem intra printre bătrânii care sugrumă adevărul. Conservatorismul bătrâneții este un pericol foarte mare. Totuși, aceia care trăiesc cu adevărat în Hristos, care nu mai au propria lor viață, ci Hristos este viața lor, rămân mereu tineri. Hristos te face să întinerești ca vulturul. Așa scrie la psalmul 103:5 Cine iubește cu adevărat, cine a primit în el dragostea lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt, acela rămâne veșnic tânăr. Aceasta este o veste minunată pentru toți aceia care se apropie de pragul bătrâneții. Citind versetul că toți preoții cei mai de seamă și bătrânii norodului au ținut sfat împotriva lui Isus, ca să-L omoare. Într-o carte evrească denumită Mișna, procedura judecății este arătată în felul următor. Sinedriul se aduna în semicerc doi scritori judecătorești, noi le spunem grefieri, care scriau cuvintele achitatorilor și cuvintele acuzatorilor. Dacă 12 judecători achitau și 11 acuzau, atunci acuzatul se considera achitat. Dar dacă 11 achitau, iar 12 erau acu cu acuzațiile, atunci aceasta nu era de ajuns pentru rostirea sentinței de condamnare. Ea putea să aibă loc numai dacă la numărul acuzatorilor se mai adăuga încă 2. Așa se continua până atunci când nu se făcea achitarea sau se ajungea la numărul necesar pentru acuzare câteodată ajungea până la numărul 71, adică tot sinedriul. Totdeauna acuzarea trebuia să fie în majoritate cu doi. Observăm însă că la Domnul Isus nu s-a mai ținut seama de această procedură umană pentru că el a fost dat în mâinile lor din pismă. Toți preoții. Haideți să vedem mai departe ce s-a întâmplat și în versetul 2 citim următoarele. După ce l-au legat, l-au dus și l-au dat în mâna drăgătorului Pilat din Pont. Tradiția spune că Domnul Iisus i-au pus funia de gât, ceea ce mai târziu în secolul IV l-a făcut pe Sfântul Vasile cel Mare să introducă epitrahilul, adică patrafirul în veșmintele preoților, simbolizând această funie. Noi însă nu ne oprim la simbol, ci ne gândim adânc la ceea ce a făcut Domnul Iisus pentru mântuirea noastră. Aduce mulțumire și recunoștință veșnică dragostei și milei sale, ce a avut-o față de noi, cei legați cu funiile păcatului, căci prin legarea sa am fost noi izbăviți de legăturile morții. Prin osânda sa am scăpat noi de osândă. El s-a răsat să fie dat morții ca să ne mântuiască pe noi din moarte. Slavă, slavă lui! Așadar versetul ne arată că după ce l-au legat, l-au dus. Așa face diavolul cu noi. După ce ne leagă cu vreun păcat sau cu vreo patimă, ne duce unde vrea el și face cu noi ceea ce vrea. Cu un om liber nu poate face nimic diavolul, pe când cel legat este la discreția lui. Și vai câte legături folosește vrăjmașul sufletelor noastre ca să ne răpească libertatea atât cea trupească, dar și cea duhovnicească. Când simțim că diavolul vrea să ne lege cu ceva, să privim la Domnul Isus imediat, să ne uităm la Isus cel legat pentru noi și El ne va dezlega. Căci, așa cum s-a amintit, de aceea s-a lăsat El legat, ca să ne izbăvească pe noi de toate legăturile. De aceea s-a lăsat El dus de satana și de oameni de la Ana la Caiafa, la Pilat apoi la Golgota, ca să nu mai fim noi târâți de patim, și de împrejurări, ci să fi statornici în toți aceste ce adevăr și dragoste, în toți aceste ce bine și drept. După ce l-au legat, l-au dus să legi adevărul și să-l predai în mâna călăului pentru nimicire, vai! Ce poate fi mai criminal? Și totuși citim că după ce l-au legat, l-au dus. Dacă suntem într-o stare rea, dacă ne lipsește puterea și prospețimea duhovnicească, dacă ne lipsește dragostea cea adevărată din Dumnezeu, dacă suntem robiți de vreun duch străin, dacă nu mai avem plăcere de rugăciune și cercetarea cuvântului Lui Dumnezeu, atunci să ne aducem aminte că suntem legați și târâți de diavolul. Să ne aducem aminte iarăși că Domnul ne dezleagă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 ce fi crezut el, Iuda, când a dat pe Domnul Iisus în mâinile preoților? S-a gândit oare că preoții o să-i mai dea drumul, că o să-l înțeleagă, că o să le fie milă de el? Cine știe? Poate că astfel de socotel și-o fi făcut. Nu credem că s-ar fi așteptat el însă la o asemenea osândire, la o asemenea cruzime din partea celor care se dădeau drept reprezentanții lui Dumnezeu pe pământ. Aceasta l-a zguduit profund. Cât de atenți trebuie să fim și noi când săvârșim vreun păcat sau luăm vreo hotărâre pripită, căci poate avea urmările cele mai neașteptate și mai groaznice. Am arătat noi în deschiderea unuia dintre programe cum Dina, fata lui Iacov, numai prin faptul că a ieșit să vadă pe fetele țării, acelea care erau socotite păgâne, a ajuns să-și piardă fecioria și din aceasta a ieșit distrugerea unei cetăți întregi. Atât a ieșit să vadă ce periculos este. Și Iuda ce-a făcut nu și-a dat seama. Nu se aștepta el ca dintr-un fapt atât de infim în ochii lui să ajungă să dea la moarte pe Fiul lui Dumnezeu și totuși așa au stat lucrurile. Iubiți ascultători, încheiem aici programul 242 ale emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții. Domnul să ne ajute să fim cu multă luare aminte la viața și umblarea noastră, să nu privim niciun păcat ca fiind mic, pentru că oricât de mic ni s-ar părea și neglijabil, poate avea urmări catastrofale asupra vieții noastre. Domnul să ne ajute să avem grijă de aceasta și atunci binecuvântarea și grija Lui va fi peste noi și așa o dorim să fie și să rămână până la venirea Lui. Amin. Nu poți fi în aceeași strâm și drept strâm și drept arul lui nu...